Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi wa atbaahi ila jaumiddin Falëndërimet i takojnë Allahu të gjellëshanuhu zotit të botëve Kurse përshëndetjet më të përzemërta të dërguarit ton Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Familjes ti të, të pastor Shokëve të ti si dhe të gjitha tyre që e ndjeki në rrugën e t'i deri në ditën e këjametit. Vizitor dhe dëgjuës të ndëruar të dhomes fjale e bukur këtu në paltalkë, Assalamu Aleikum u Rahmetullahi u Barakatuhu. Ja, sante, jemi përher të dytë me ju këtu bashkë. Ja, vë në kaluar folëm përgjithësisht për qëllimin e egzistimi të njëriut nësi përfaqën e tokës, Dhe tham pyëtjet bazë që parashtrohen Sot që janë parashtruar në të kaluarën Dhe që duhet të parashtrohen edhe në të ardhmen Janë pyëtjet kush është një riu Që është roli ti në tokë Nga ka ardhur Dhe ku do të shkoj pastaj Dhe rreth këtyre Tri pyëtjeve bazë pra nga kam ardhë Pse jam dhe ku do të shkoj përmendëm mjaft ajet e Kuranore dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe u munduam ta plasoim atë ndryrimin e mirfillt islam lidhur me këto tre pyetje bazë që janë jetësore sonte do të vazhdojmë të flasim për kuptimin gjorsor të fjalës ibadet me që qëllimi kryesor i ekzistimit ton në këtë botë ishte që ne t'i bënim ibadet Allahut Ta adhronim Allahun Ti në nështrojshim Allahut Atëherë pra të shojmë se që është kjo ibadeti Qështjen ka Kjo obligim, kjo dëtyr Dhe kjo qëllim Eksistimi tonë Me që tham është ibadeti Në bastë e fjalesë Allahut të gjëllëshanuhu Homa khalëkhtu lëgjin në velin well se illa le jabudun Pra nuk i kam kryuar Njerëz dhe gjinet për të qka qitër Post që të më bëjn ibadet mua E të një të shojmë pra sante të mundohemi të shtjelojmë fjallën i badet, gjdo të thotë kjo fjallë i badet, me cilën ne qenë kemi të obliguar, dhe në fakt cila qenë ka edhe qëlimi i egzistimi tonë në këtë botë. Si pasvejprës kamusur muhitë Firuzabadit, që është një fjallor arabisht-arabisht shumë voluminosë, fjallët abdije, obudije dhe ibade në nënkuptojnë e taa, pra mështë. Edhe abdije, edhe obodije, edhe i bade Janë të një rënje dhe kuptimi i tyre është e taa Që dhe thot dhe gjëshmëri në nështrim në dhe respekt Si pas fjallorit e saha të El Gjauheriut Baza e fjallës obodije dhe thot khudu dhe dhull Aslë obodijeti, el khudu u wa dhull E këtu pra baza e obodijetit e në nështrimit në e ibadetit është pra hudu që thot dëgjest që thot bindje në nështrim për ullësi, për vujtëni, vashmëri lithëshmëri dhe dhull dhull po ashtë dhe thot për ullësi për vujtëni në nështrim Këtu vlenë të përmendim një hadith të përgjëmet në salam që ka të bëjmë po me këtë tem hadithin e trasmeton e buhorejre, radullahu anhu ku përgjëmet në salam ka thënë lajekull e hadukum Lemem lukihi, abdi, wë ameti, wëlljekull fetaje, wë fetati Askush për jush të mos i thotë robit të ti, shërbetorit të ti Mos i thotë o robi im, ose o i robresha ime Por, le ti thotë o i riu im, ose o ereja, o djallosh, ose o i vajz Këtu është fjallat për sistemin sklavor përnar, pra për në të kaluarën Pra për edhe në kohën e Muhammed R.S. Këtu është fjallat për sistemin sklavor përnar, pra për në të kaluarën, pra për edhe në kohë Kërë ka egzistuar ky system pra, dikush ka qene zotri, dikush rob, dhe këta zotrin, këta rob, i kanë blejtë në pazar, i kanë blerë në pazar, i kanë shqitë pas taj përseri në pazar, i kanë shfridzuar mundin dhe punën e tyre, pa, për asë një vrok, për asë një pages, për asë një kunde shpëblim për atë punën që kanë danë, por se vetëm i kanë ushtirë dhe i kanë në veshbathëm. Edhe në islam që është e miratuar, pra Islami e njëkët sistem, mirëpo, mirpo, e një vetëm pasi ka qenë prezente, mirpo, në qoftë se lexojmë të gjitha ajet e Kuranit dhe hadithët e pejgamberit sallam, pra në qoftë se lexojmë literaturën islamene të trësit, do të shohim se Islami, Islami për qëllim parsor të tinë ka pat shkollën, ka pat çrronjosën dhe rrënimin e këtij sistemi dhe do të shohim, do të shohim se shum për shumë kundërvajtje, po shumë gabime që i bën njeriu në islam për tu shpaguar pastaj. Çi të mund të shkarkohet prej atij dëmi, prej asaj kundërvajtje, prej atij dëmi që i ka bën, Islami, Kur'ani dhe Hadithi be i selam, an e urdhërojnë dhe porositin atë person që të lëshoi një rob, që të lëshoi një rob, pra kjo nuk është vetëm një rast, por se rasti këtilla Përseritën jo një herë thamë, por se shumë herë në Koran, po edhe në hadith e pengamene selanë, që ka të regon atë intensën kryesore, një jetën kryesore të islamit, se ajë ka përqëllim që njëriun të qlirojë prej rubrisë nda njëriut, dhe njëriut që a jep statusin që e ka që mërëton, pozitën që mërëton, dhe kjo pozitë që mërëton ajë është që kjo person t'inë nështrohet të vetëm Allahutë, Ti në nështroë, ti bëjë robri, vetëm zotit e jo edhe krizëve tjera. Êshtë mikë të të përmendim edhe të se në Gjohë Shqipe, ne fjallën i badet shpesh e përkthejmë me termin adhurim. Si pas fjallorit të Gjohë Shqipe, termi adhuroj ka dy kuptime bazë. Një, kam ndashuritës jartë dhe ndërim të math për dikën ose për diqka, për shemullë, A dhëroj lirin, a dhëroj poezin, a dhëroj artin, a dhëroj bukurit e natyres, e tjere tjere Dhe e koptimi i dytë është, e quaj dhe e nderoj dikë apo diçka si përëndi I për ulem e i falem duke e njohur si hyni me fuqitë të mbinatyshme dikë. Mi e po mëmi du të ishte që kjo fjal, pra fjala a dhëroj Dhe i ba det pra, kur është fjala këtu Këtë rënjosit e të zërë vend në gjion tonë në formën arabe, pra ibadet, bëj ibadet, dhe kjo do të taket atë kuptimi që e ka në islam e jo edhe kuptimin që e ka edhe në fetë apo rastet tjera. Këtë duhet të bëjmë të gjithë ne në të gjithë e nivellet. Ne duhet të kemi fjallorin tonë islam dhe nuk duhet të tërpërohëmi, sepse edhe ashtu ka mjaftë fjallë të shqipës, por që originën e kanë nga gjuhë arabe. Ndoshta janë përsjellë përmes turqishtës, mirëpo në bazë ato janë fjalë dhe terma arab. Si për shembull, adet që do thot zakon. Akraba që është shumë si fjala e afërt që do thot i afër, familjar. Aqdun që do thot akt, pra, marrveshje. Alamet përdoret fjala alamet, do thot alamet do thot shenjë. Alam do të thot alemi, do thot bota, alet E, letun, është në gjurë arabët, thotë mjetënë, Algebr, Algebr, Alkimi, Alkol, Amanet, Amim, Asker, Apo Asquer, Ashk, Ashik, Ashura, Aqemi, Aqel e tjere. Këto vishim etëm disa fjallë që fillonën me shonin A dhe gjithësit 17 e, që ka ka mundë unë ti ti përfitoj ose ti nëzjerë nga fjallori i, gju, i fjallori i gjuhon Shqipe. E, letun, është në gjurë arabët, është në gjurë arabët, është në gjurë arabët, është në gjurë, Pra, vetëm me shkonjën A, gjëtëm, thua e se 17, ose edhe më tepër, fjallë që originin e kanë nga gjuar abe. Dhe që ka të thua e para të tjerat që fillojnë me germa tjerat të alfabet të gjuar në Shqipe? E pra, ne thamë nuk duhet të tërprohemi, përse këtë fjallë, fjallë në ibadet, bëj ibadet, duhet të rënjosim, duhet të angulisim në gjuar në tonë dhe të kuptojnë me këtë, këtë fjallë, të kuptojnë atë që ka duhet në nënkuptuar në Islam. Kërë të themi bëj i badet, atëherë të kuptojmë atë i badetin që e ngërthejmë me vete kjo në literaturën islamen Pra ndaj atë qëka dhe të bëjmë sante, dhe të mundohemi të bëjmë sante, është që të shqarojmë, që të shpjegojmë se qëfar dhe të thotë kjo fjal i badet E që pastaj atë fjal të përdorim në këtë kontekst, edhe në gjuon të në shqipe, pra nështë e dhe me vetë termin i badet I badet Djetar i shtjuar, i mnitemije, thot se krahës kuptimit në nështrim e dëgjoshmëri, të fjala i badet që ndronë edhe kuptimit dashori. Pra përveç fjales i badet që kishtë në kuptimin në nështrim dëgjoshmëri, i respekt e nështë mërath, kjo është e lidrë në ngusht, kjo fjala është e lidrë në ngusht edhe me fjale në dashori, sepse i badet i përshin në nështrimin e dëgjoshmërin e plot me dashori të plot. Nëse ndodhë që dikush të dëgjoj, t'i në nështrohet dikuit pa dëshir, e pa dëshuri, kjo qëtë robri dhe nuk qëtë ibadet, qëtë në nështrim e tirani dhe jo dëgjushmëri e nëndërthurur me dëshuri. Sepse në islam, krahas dëgjushmëris dhe nështrimit, kërkot edhe dëshurie e pashoc e Allahut Gjellëshanuhum, ashtu si që thot në ajeti 24 të surës e të ube. Este andu billa, bismillah. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال نقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم ثوي اوتي دغوري ام Në qufse baba larat tuaj, fëmijët tuaj, vëllezërit tuaj, bashkëshortet tuaja, farefisit juaj, pasuria që e fituat, tregtia që frigoni se do të dështojë, vendbanimet me të cilat jeni të kënaqur, në çështë të gjitha këto janë më të dashura për ju se Allahu se i dërguari i ti, edhe se lufta në rrugën e ti, atëherë pritni derisa Allahu të sillë vendimin e ti. Allahu nuk vërë në rrugën e drejt njerëzit e prishur Si pas këti së qërimi Lidhur me kuptimin dhe therbin e fjarës i badet Mund të kuptojmë që i badetim Më të cilin jemi të ngarkuar Duhët të ketë dy elemente Një, mbajtja dhe kapja pas asa që ka urdhruar Allahu dhe lëshanuhu Dhe që nga ka pëftuar pengamere i ti Qofshin këto të jenë urdhresa, qofshin dalesa leim ose ndalimin Personi që nuk e beson dhe nuk e pranon me zemër njërën prej parimeve, njërën prej udhrave të fesë, apo ai i cili talhet me njërin prej tyre, ai nuk është më musliman. Për shembull, të thuash namazi nuk është farz, të vjedhësh është halal, të rreshësh nuk është haram, nuk ka melek, nuk ka ahiret etjera, etjera. Edhe e tjera e tjera. Edhe mushrikët e besojnë Allahun si Zotin më të madh. Mirë po, ata besonin edhe në zota më të vejgjel Dhe nuk i pranonin urdhreset e fes Prandaj edhe quhën mushrik apo ke afirun Prandaj në qoftë se edhe një person tjetër Në qoftë se edhe një prej tyre që bardë ndoshtë edhe emri musliman Në qoftë se talët me namazin, talët me agjerimin, talët me hajin Talët me njërin prej parimeve islamet Ose nuk e beson në fare atë Ky person pëshon të jetë më musliman, ky sështë më musliman, aj del jashtë kufive dhe islamit dhe nuk mund të bardhë emrin musliman. Aj të një më ka kaluar në një fej apo në një sistem tjetër. Dëj, ajo që ka duhet kuptuar për fjarës i badet, tham është, kjo mbaqje, pra mbaqja, kapja pas ordresëve të Allah dhe të pengamere të Allahot, pra kjo mbaqje dhe kapje pas e saj që ka ordrura Allahu gjëllëshanuhu të bëhet me gjithë zemër, me dëshuri e me gjithë të shirë. Asgjën, këtë botë nuk meriton të duhet sa Allahu të lëshanuhu, sepse a i është krijuar si mirësis dhe i bukuris. A i e ka krijuar njëri unë nga hici, dhe si kur të mos e kishte krijuar zoti, a i nuk të të ishte. Asgjë do të flitej apo mendohi për të, bile, e ka krijuar atë pra njëri unë në formën më të bukur. Zoti për njëri unë krijuar gjithë që ka në tokë, Atë e ka furnizuar me na fakt të mirë, i ka dhenë mendjen, të fordhët, e ka bërë khalife, i ka frirë për shpirtit të ti, i ka porositur me lek të i bënë stegjit e nderi, e tjerë, e tjerë, e pra kush meriton të duhet më shumë se Allahu Gjeleshanu e të falenderohet të i bët i badet ati pikërisht për këto të mira. Prandaj, abit i Zotit që thotë, Njëri që i ban i batit Allahot Abit i Zotit është aj person i cili është i knaqër me atë që është i knaqër Allahot të lëshanuhu E do atë që e do Allahot të lëshanuhu dhe e uren atë që e uren Allahot të lëshanuhu E do atë person dhe atë pun që e do Allahot dhe e uren atë person, atë njëri dhe atë pun të keqë që nuk e do Allahot të lëshanuhu Lidhër me këtë për nga meja salam ka thënë Men ahabbe lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman. Kushdo për hirta Allahut, kush urren për hirta Allahut, kush jep për hirta Allahut dhe kush pengon e nuk jep për hirta Allahut, ai e ka plotësuar dhe e ka përkryer imanin e tij. Çfarë do thotë kjo? Kë iman të plotë Ke arritë të plotësosh dhe të përkryjësh imanin tënë, kur vetëm atëherë, kur të duash për hirtë Allahot. Në qoftë se e do dikëndin, apo në një pun, të duash vetëm për hirtë Allahot, pse nga se edhe Allahot e do atë person dhe e do atë pun, prandaj edhe ti e do atë. Dhe dyta, ta uresh dikëndin, apo në një pun, pse nga se ajë person, apo ajë pun, është e urejëtur, e urejër nga anë e Allahot gjëllëshanuhu wa ta lillah dhe kush jep për hir të Allahut, kush ndihmon pra jep lëmorës zakat, ndihmon vetëm për hir të Allahut, për asnjë përinteres i tjetër. Wamana lillah dhe kush pengon e nuk jep, po ashtu për hir të Allahut, pra pengon dhe nuk jep atje ku është haram. Nuk e harxhon mallin dhe pasurinë e tij atje ku s'duhet ta harroj, ku s'duhet ta harxoj. Atje ku Allah ja ka ndalu hargjimin E madhët pasuristi Në që ose edhe kësaj pra i përmbahet Thot këj person e ka përkryjër E ka plotësuar imanin Besimin e vet Përgjëmene selam po ashtu lidhëm e këtë thot Inë e ose ta ural iman E në të hibbe fillah, fillah Lidhja përnyja Më e fort e imanit është të duesh për Allah Dhe të uresh për Allah Për Allah të duesh atë personin e mirë Dhe punën e mirë E po ashtu Për Allah të mos eduash dhe të oresh atë personin e keqë dhe punën e keqë që është duke bërë ej Allahu gjëleshanuhu këtë vërtejt të madhe e shpeh na jetin 5 dhe 4 të surës El Maideh Që është suri e 5 e Kur'anit Adhim Urshan Este andhu billah, bismillah Ja ejuha lëdhina amanu Men njërtat dëminkum andinihi Fasaufej e tillahu bikomin ju hibbohum wa ju hibbun Edhillatin alel mu'minin 'Izzatan 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna la'ma la'im zalika fadlullahi yu'tihiman yu yasha wallahu wasiun alim sadakallahu radhim O jubesuat kush largohet nga faja e evet, vet i ban dom vet me vetes ska dyshim se Allahu do te sill nje popull qe ai do ta doj at popull dhe ai popull do ta doj Zotin Një popull që është modest e i bud në dhe i besintarve, por i ashpër dhe i ford në dhe i më huasve, që lufton në rrugën e Allahot dhe që nuk e frikësohet kërcënimi të asni kërcënuasi. Kjo cilësijet i popullit është dhurate Allahot që i jep ati që do. Allahum është dhurruas i madhë, është i dishëm. Në këtë ajetë, dëshuria ndaj fesë, dëshuria ndaj Allahot, Dhe dashurie e Allah në ndaj njerëzve Paracitet si kusht kryesor Si kusht kryesor Për një umet të fot dhe stabilin Dhe thot, në qoftë si ju o njerëz Ja këtheni shpinën kësaj feje Në qoftë si ju o njerëz Nuk e respektoni dhe lini E braktisni kët feje Kaloni një feje apo një sistem tjetër Ose ndoshta kaloni edhe në mos besim në ateizem A të hërdien i se Do të paracitet një popullë i cili popull do të dojë Zotin dhe Zotin do të dojë ata. Mos mendoni që ju me praktisjen që e bëni kësaj feje, do të fikni e do të shua një këtë feje, jo? Do të ketë kush do të delë Zotë kësaj feje, do të ketë kush që do të pranojë këtë feje për të veten, do të përvecojë ata, do të jetojë ata dhe do të dojë Allahumë, Dhe po ashtu edhe Allahu do të i doj këta njërës përse Nga se do t'je njërës që do t'jetojnë E do të vëprojnë ashtu si është Vullneti i Allahu të gjelëshanuhu Në një, një atith, Muhamedi a.s. ka thënë E hibbu Allah li ma jagdhukum bihi min njëmi Wa e hibbuni li hubbillahi i jaj Dua jeni Allahun përshka këtë mirëve që ju e ka thënë Dhe dua mani mua Përshka këtë dëshuris që ka Allahum dhe mejën Dojë Allahum kultivo dhe shtojë dëshurin të ndëndën dhe Allahum dhe lëshan hu Përse, përshka kësa Allahum është a që të ushtjen Lima jagdhukum bih min njamih Më të mirët që i ka falë, që i ka kryurë Allahu gjëshanëhu, ju vetë më ato shqehni Më të mirët që i ka dhenë Allahu në këtë natyrë, ju vetë më ato mund të, të mbani jetën tu e të gjallë në këtë botë Mund të mbani vetë vetën Në një hadith jetër a i po ashtu, për nga me së në më ka thënë pra Kërën min duaj Dawud jë kulë, Allahumë inni asaluke hëbëk vë hëbëm men ju hëbëk Vë lë amelën ledhi ju belliguni hëbëk Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma' al-barid. Ne ka thedit thot pejgamberi i selam, pejgamberi Davud alayhisalam, një pejgamber që është quajtur Davud alayhisalam, i shtlutur Allahu te xhelleshhanu qisoi. O Zoti im, ma shtodashorin ndaj teje, edhe ndaj atyre që të duan ty, edhe ndaj atyre punëve që do të më afroin te dashuria jote. O Zoti im, Më mundëso që dashuria ime në dajtet jetë më edashu për mua se edhe shpirti im, se edhe familia ime dhe se edhe uj i ftohot që më freskon shpirtin. E pra, kjo është esenza dhe thelbi i badetit në islam. A i është i përbërë prej dy sendeve kryesore. Një, dhe gjushë mëria dhe në nështrimi i plot në dhe fjaleve të Allahu të gjelë dhe shanuhu dhe dy, Dëshurie e plotë ndaj Allahu të shano gjatë këti në nështrimi dhe gjatë kësaj dhe gjoshmërije. Në nështrimi dhe, dhe gjoshmëri me një dëshurie, me një dëshirë, me një simpatit të plotë gjatë kryrës këti në nështrimi dhe, dhe gjoshmërije. Në fakt i badeti është një drejt e Zotit, është hak i Zotit ndaj kryeseve të ti, Dhe kjo në në kuptohot, vetëve t'ju se është obligim i kryesave të Allahot ndaj dhe i Zotët. Në një hadith që e transmiton Muadhi ibn Jibeli, Allah, anhu, i Gjebeli, rradi Allahu anhu, për nga mërë al-Salam i ka thënë, për nga mërë al-Salam i ka thënë ndrit për zriti këti, pra Muadhi ibn i Gjebelit. Ja Muadhi, e tedri i ma haku Allahi ala ibad, o Muadhi, E diti që është haku i Allahot, e drejtë Allahot mbi robë të ti, e diti që farë të drejtë pra ka Allahot ndaj robëve të ti, ndaj kryesëve të ti, kultu Allahu, rasullu alam, i thashë Allahu dhe për nga meri Allahu të dinë mësëmiri këtë, tha, ja, buduhu, vëla jushu i kubi i sheja. Hak e drejtë Allahot mbi kryesëve të ti është që ajtë të këkoj për tyre të i bëjnë, që ata të i bëjnë i badet Allahot dhe të mos i bëjnë shokë, Të mos thonë se ka zotë tjetër për posë Allahut E pas të i tha E të drima haku lë i badja lë Allah I dhe a falu dhalik Po o muadh E diti që është haku i kriesëve të Allahut Që është e drejte e kriesëve të Allahut Në qëfë se ata e bën këtë Pra i në nështrojnë Allahut I bën i badet dhe nuk i bën rival sh shokë zotit Tha për sëri thash Kullë të Allahut Vë rasullu alam Allahu, dhe Allahut dhe për nga mere Allahut E di më smilë kët Judë, khilë homogene, e drejt e krijesër të Allahot, në që ofse këto krijesër i bëni i badet Allahot, i në nështronë dhe janë të dëgjueshëm ndaj fjarës, ndaj fesë dhe ndaj vunetit Allahot, e drejt e këtyre është që Allahot t'i fosë këta në gjënet, e obligim, pra ndrysh i vjen, obligim i Allahot është që këta njëres t'i fosë në gjënet. Nuk është dhe nuk duhet jetë e qëditshme që Allahot të getë të drejt ose obligimen bine e pazakon të dhët ishte e kundo të eksaj. E, e qëditshme e pazakon dhe pavend dhët ishte që ne të adhronim dikën tjetër pos Allahot, të i bënim i badet dikuj tjetër që nuk e mëriton të i badetim, që ne të qonim vetën të pavaru prej Zotit e pavend e qëditshme, dhe pa zakon do të ishte që ne ta quanim veten të pavarur prej Zotit, si një krijesë që s'ka nevojë për Zotin dhe ta mohojmë, e refuzojmë prulsin tonë ndaj Zotit, pas një arsyetimi. Kjo është e pa zakonshme, kjo është e pavend dhe kjo është ajo çka të çudit. Nuk është e para, pra, në nshrërimi hyj ndaj Zotit nuk është gjë e pa zakonshme, gjë e çuditshme dhe gjë që duhet ndabis, por e kundërta është ajo E kërë ndërta është ajo e pavendë Mos në nështrimi i ndaj zotit Mos dë gjush maria jo ndaj ti është e pavendë Allah u dële shanuhu në sur Ibrahim Ajeti 31-34 është e ndu billah, bismillah Kulli i badia lëdhina amanu Jukimu salate Vajun fiku mimma rëzaknahum Sirru në valanjet Min qabli e jeti e jamun la bej'un Fihi u la khilalë اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ Robëve të mi të cilët besuan O ti dërguar i më thua ju Pra atyri që kanë besua Që kanë shprej se janë musliman Pra mirë fili dhe në thilim këtyre drejtohu Këtyre drejtohu dhe thua ju Që ata të falen regulisht namazin Dhe më atë që i kanë funizuar unë Të japin fshetas ose haptas Sadaka dhe le mosh Para se të dhin një ditë që në të nuk ka asë kompensim dhe nuk ka asë miqësi. Allahu është ajë që i kryoj qitë dhe tokën, dhe lëshoj i preselarti u shi, e me të nëzirë fruta si ushqim për ju, dhe për të miren tuaj e uvuri në shërbim anijet, të lundrojnë në përdet me urdrin e ti, e në shërbimin tuaj i vuri edhe lumejnët, për ju në nështroj i djelin dhe hënen, që në mënyrë të zakonshme, Vashdimisht u dhëtojnë Për ju për shtati edhe natën e ditën Dhe ajë ju dha gjithë atë që e kërkuat Që kërkoj nevoja juaj Dhe edhe në qëftë se për pichenit të nëmroni të mirët e Allahut Nuk do të mund të arini të nëmroni Vërtet, njëri ju është i pa drejtë dhe shumë për buzës Për fundan ajetet e Allahut e lëshanu Qëfar të thua të më tepe për këtë? Në një hadith këtësi, Allah u gjëllëshanu thotë Hadith këtësi është hadithi që e trasmeton e përcjëllë përgëmërë e sëlam Por që fjallët, por që këptimi i aty hadithi është nga Allah u gjëllëshanu Në një hadith këtësi, Allah u gjëllëshanu thotë Inni wal gjinnu wal insu fi nebe in adhim Akhluku wa ju obedo gajri Wa arzuku wa ju shkeru si vaj Khajri ila l'aibadi nazil Wa sharruhum ila jësaid i i hababu ilayhim bini'ami wa ana la ghaniy anhum fayatarradun ilayya bil ma'asi wa hum afqaru shay'in ilayya un the jinnat e njerzit e mir je men ne nje lajm te madh un krijoj kurse tjetër kush adhurohet un si zot krijoj kurse tjetër kush adhurohet un si zot fornizoj kurse tjetër kush falenderohet per te Të mirët e mija si Zotë u zbresin robëve dhe krijesit e mija, kurse tek unë si Zotë në gjitën të këqijat e tyre. Unë si Zotë tregoj dëshuri në dajtyre për mes të mirave që ua kam dhënë, edhe pëse s'kam nevoj për ta, kurse ata më këthejnë këtë me mëkate e me padëgjushmëri, edhe pëse kanë nevoj për ditë shkatimin. Edhe pëse kanë nevoj për ditë shkatë të Zotët njërzit përseri janë më huësë, Përseri ja këthejnë Zotit më mëkate, përseri janë përbuzës, përseri janë nënkër, përseri janë ata që nuk i adin vlerën dhe kimetin asaj që ja ka dhenë Allahu gjënë shanu, përse këtyre të mirave që Allahu ja ka dhuruar, ja ka lënë në shërbim pra kretë këto, a i u bje shqelm dhe, thot, i kam fituar me djërsën time. Thot, Unë për këtë në që se duhet falendruar dikush, jam unë ajt që duhet të falendruar vetë vetën time, pëse nga se të gjitha këto i fitove me djersën dhe me mundin tim. Kjo është ajo kryelartësia, kryelartësia e njëriut, e kryesës zotit të qërëtë njëri. E pra Allahu që në shanë thotë, jam duke u qoditur, jam duke u habitur. Unë si zotë jam ajt që kryoj, kurse, kurse i badet u bëhët, i bëhët diku tjetër e jo mua. E jo mua si jam mos e zot, un jam ai që i furnizoj njerëzit me të mira, kurse njeriu nuk më falëndron mua, porse e falëndron dikën tjetër. Un jam ai që nga qielli i zbres të mira, ai mua drejt qiellit më drejton mëkatet, më drejton pa dojë dëshmërinë. Un jam ai që ja, ja dëshiroj të gjitha të mirat dhe dëshiroj që të shfrytëzoj ato, un skam nevojë për to dhe ato të gjitha i kam krijuar për njeriu dhe dëshiroj që ai të shfrytëzoj ato me maturin më të madhe e kurse aj në vend që të më falenderoj në vend që tjetë mirë njohës në dajmej për këto të mira aj më këthen me gjenaf aj më këthen me më kate aj më këthen me padëgjush më rin edhe pse ka nevoj më shumë se kur do dhe më shumë se kusht do tjetër për ato të mira që unë ja kam dhanë dhe të thotë njëri ju është shumë përbuzës njëri ju është aj që nuk është mirë njohës për këto të mire që aji e ka lën në shërbim ati të një dal nga dal po e afromi boshtit të temës asaj se qëfar duhet të përshri i badeti, cilat janë sferat fushat dhe lëmente i badetit temës se a thua val i badet qëot vetëm namazi vetëm agjerimi, vetëm haji e tjër, apo i badet qëot dhe logaritit edhe ndo një veprim apo edhe ndo një sjelit tjetër Kërë kanë piju të një djetarë për kuptimin dhe do me thënin e fjallës i badet të ajeti njës të një i surës elbekara, ja ju hënë nësër u budur abekum, o ju njërës, bën i badet zotit tuaj, aji është përgjidjur. I badeti është një fjallë që përfshin krejt ato fjallë, krejt ato punë e sjellje, të dukshme të padukshme, të cilat i donë Allahu Gjereshanuhu dhe me të cilat është iknachur, është raz si që janë namazi, agjërimi, zeqati, haqë, dashurie në ndaj së vërtetës, ruatje e manetit, mirësie në ndaj prinderve, ruatje e mardhënjive të mira, familjare dhe farefisnore, respektimi i marveshjive të litura, ordërimi punve të mira dhe pengimi nga të këqijet, lufta kundër së pëvërtetës dhe dyftyrësis, mirësie në ndaj fëqinjive, jetimëve, Udhëtarit si dhe mirësien dhe qenëve të tjera të gjalla Duaja, zikri, ledzimi kërë anët e të tjera Të gjitha këto pra janë pun Me të cilat është iknachur Allahu Gjeleshanu Janë pun që i do Allahu Gjeleshanu Pra ndaj, ti bësh këto Ti bësh, ti aplikosh, ti zbatosh të gjitha këto Dhe të tjera të që mund të hynë Në kontekst në krektjur e që i përmendem Janë i badet Të gjitha këto janë i badet Thot a i djetar Si pas kë Ne kuptojmë se fjara i badet ka një kuptim shumë të gjërë dhe se përfshin një sërë veprimesh e sielështjera që shumë kush për nesh, ndoshta nuk e ka ditur se edhe ato mund të quhonë dhe se edhe ato janë i badet, edhe se ato janë përkushtim, adhurim e tjërë. Ajo që ka mund të themi qysh në filim, është fakti se mbar feja islame është fush i badeti. Krejt ajo që ka e porosit feja islame për mba që ndaj asaj, dhe kret ato çka ndalon feja islame duke jë larguar asaj kret kjo është fush i ibadetit kret kjo është ibadet se çdhiçka që të porosit feja qoftë në formë pra ordrese e farzi qoftë në formë dalese e harami qoftë në formë pëlqimi ose mustahabi qoftë në formë qortimi me kruh po edhe lejimi mubah kret kto janë kret kto janë ibadet nuk ka dyshim se ibadeti më i madh është imani është besimi Nëse i badetim e marim si në nështrim, atëherë, besimin në parimet e imanit është i badetim më i math, sepse këj besim shpre atë në, në nështrimin dë gjoshë mërin për kushtimin më të math ndaj Allahot Gjellëshanuhu. Në qafët se i ledzojmë ajetet në të cilat Allahot Gjellëshanuhu e bën obligim pra e bën fashë ndë një sildi a vepër, Ose e ndalon, pra e bën haram atë Do të vëreni sa Allahu dhe rëshanu Drejtohet me fjalet Ja e ju hëlladine amenu O ju besimtar Ju është bërë obligim kjo e kjo Ose ju është shkruar kjo e kjo Ose edhe në format të tjera Si edhe format të tjera Pra e keni të ndaluar Ju është ndaluar kjo e kjo E nuk thot ja ju hëllas Pra u drejtohet o ju besimtar O ju të keni besuar O ju të keni shprej ju jeni deklaruar se mua më pranoni si Zot dhe se u besoni atyre gjashtë kushteve të imanit që janë të përmbledhur në një hadith të Peygamberit selam që do ta theksojmë më vonë. Pra juve ju dretohem. Juve ju dretohem. E pra Allahu ibadetin, Allahu ibadetin e kërkon për njerëzve. E pra kjo është arsye, kjo që po ndodh kështu, pra që Allahu xaleshanu U drejtohet besimtarve, o ju besimtar, dhe nuk thot o ju njerës kur kur i porosit ata të bëjnë diçka. Arsyeja e kësaj është se me farze dhe me obligime të tjera fetare ngarkohen ata që kanë iman, ata që kanë besim. Në tërkaj, ata që nuk kanë iman, që nuk janë besimtar, ibadeti i parë dhe më i madh i tyre që duhet ta kryejnë ata është imani, pranimi dhe nënshtrimi. Besimi me gjithë zemën e me gjithë dëshirë i parimeve të imanit E pastaj vinë me radhë katër kushtet e islamit Nëse shahadetin e fosim në këtë kushtet e imanit Pastaj vinë parimet e moralit apo e hësanit Ashtu si që përshkruhen këto të hadithi i përgjëmet e islam Të cilin e transmeton Omer Radiallahu Anhum Një ditë thot Omer Radiallahu Anhum Ishin dukëndenjë të i dërguar i zotit Kur u dukë Një njëri me roba shumë të bardha dhe flokë shumë të zezë Në të nuk heto është një uftimi dhe askush prej nesh nuk e njëhnim U ulë pranë pengametër e sëram Dukë i mbështetur gjënjët e vetë në gjënjët e pengametër e sëram I vëndoj duat në kofshën e vetë dhe tha O Muhammed, të regom qështë imani Pengametër e sëram tha Të besosh Allahum Të besosh me lekët e Allahut Librat e ti të dërguarit e ti, pra pengamere të ti, të besosh ditën e gjukimit dhe të besosh në të mirën dhe të keqin që vjenë prej zotit. A i tha, të vërtetën e the. Ti e tha e të vërtetën. Omerë e në launë anë thotë, ne u habitëm. Ky njëri edhe po e pyës te, edhe po e ja vërtetonte atë që thoshtë të përgjëme e sa. Edhe e pyët, edhe thotë po ashtu ashtë ta mamë e ke. Pas ta i vazhdoj dhe tha, po të regom qështë islami, Pengamera Srami tha, të dëshmosh se nuk ka zot tjetër përveç Allahot dhe se Muhammedi është e dirguar i ti, të falesh namazin, të ndash zekjatin, të agjerosh Ramazanin, të bësh haqqqaben nëse ke mundësi. A i përsri i tha, të mërtetën e the, ashtu është? Pas të i tha, të regom që është Ihsani. Pengamera Srami tha, ti bësh i badet zotit si kur të shohosh atë, Sepse edhe pse ti nuk e sheh Zotin, ai të sheh ty. Ai pastaj pyeti përsëri. Tregon për orën e fundit, pra për Kiametin, kur do të shkatërrohet kjo botë, kur është fundi kësaj bote. Pejgamberi (salallahu alaihi wasallam) atëherë i tha: "Për këtë, i pyeturi nuk di më shumë se si sa pyetësi." Pra unë që po pyetem nga ana jote, nuk e di këtë. Ti që më pyet mua, ti e di më së miri se kur në do të ndodh kjo ti mësëmire di se kur do të vi fundi i kësaj bote, kur do të vi kiameti. Ather a i tha, me që qenë ka kështu atëher të regom përshenjat e ti, cilët janë isharetet apo shenjat, alametet e afrimit të fundit të kësaj bote, të kiameti pra. Ather, për nga mele selam, ju përgjigjë, kur robreshët të lindë vetë e zonjushë, kur të shihën në barin këm të këmëzbathur zhvesh, të, të zhveshër e të mjerë se si garojnë në ndërtimin e godinave e ndërtesëve të më dha, thëtë këto janë disa angashenjet. Pastaj, thëtë ki i hua i, shkoj, kurse unë mbeta i habitur. Unë dhe të gjithë të tjere që ishim pra në Muhammed e Sram, mbeta më gojnë hapur, përse nga se ky njëri erdi, një njëri shumë i panjohur, po edhe njëri me teshe të bardra, Me të esha shumë të bardha, po edhe me flokë shumë të zeza Dhe në të thot nuk ishte eshenje uldhtimi Ajo që ka mësë shumë të i habit ishte kjo? Përse nga se si një i huaj kër vinte në meke ose në medine A i vinte duke kaluar shkëtë të tirën Në shkëtë të tirë ka pluhur A i që vjen nga shkëtë të tira apo nga vinset të, të largëta A i është dashur të jet i pluhurosu Mirë pos të ki nuk uvareheshen shenje uldhtimi Nuk vërëshin shenje ullëtimi Se kishte udhëtuar Jo, ishte me teshe të bardët të pa pluhurosura Kokën me flok të zese Po ashtu të pa pluhurosura E ajo që ka nahabiti edhe më tepër Thotë omejra dëllamon ishte se Aj e pyeste e pengamene së ram Qështë imani, qështë islami e hisani E pas të i thonë të po Pas i pojgji e pengamene së ram A i thonë të po ashtu është Ta ma me ke Të vërtetën e fe E pas të i shkoj ki Ky person sh Dhe më pas, Mohamedi alai selam tha O, Omer, a e njohet kërshisht e kënjëri? Si pas një transmitimi tjetër, për një me e selam othot, Omerit dhe disat tjereve Shkoni dhe gjenima këtë njëri Qoni dhe shkoni nga vajti, kërshkoj kënjëri? Si pas një transmitimi tjetër, pra Këta njërë shkoni dhe mundohet të këkojnë të gjenët të se gjenë do të dhe këthejem, pra Sështë, nuk është i ja, e Rasullullah Atherë për nga mërë a selam i thot o meret, a njohet, a njohet kush ishte ky? I thash, Allah dhe dërgojit ti e dinë mësë miri, jara së vëllat, tha, ky ishte gjibrili, ky ishte me reky Allah të gjibrili, erdit që jamësoj fejnë tuaj, erdit që jamësoj fejnë tuaj. Pra si pas kësaj që o thamë lartë, në nënkuptëm se i badet është besimi në kushtët e imanit, aplikimi apo zbatimi kushtëve të istamit, si dhe kryere çdo punë tjetër me të cilën është i kënaqur Allahu dhe xhanuhu, e cilet janë këto punë me të cilët është i kënaqur Allahu dhe xhanuhu, këto janë krahet ato që janë të shprehura në Kur'an dhe në hadithin e respektuar të Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam), si dhe në ato që e kanë formuluar dietarët e mëvonshëm në bazë të asaj që është thënë në dy burimet bazë të kësaj feje të drejtëme, që janë Kur'ani dhe Sunneti i, i pejgamberit (sallallahu alaihi wasallam). Me qenë se kjo fejë me këto dy burimet e sajë me Korani dhe me sunetin E përfshin tërë jetën e njëriut Që nga lindja e dherë në vdekje Me të gjitha fushët dhe porte jetës të ti Atëherë lirisht mund të themi se Ibadet është se cila sielje e muslimanit Që përputhet me këto dy burime të islamit me Korani dhe sunet Gjdo pun, gjdo sielje, gjdo lëvize që është në përpudhë shmëri me mësimet kur anore dhe sunetiket të pëngëmetr e salam, krejt ato janë i badet. Pra, këtu hynë sielit dhe vëpëntarit që kanë të bëjnë me akaitin, pra, për besimin imani, pra, me pjesën teorike të kësaj feje, pastaj hynë format më të përsosër të nështrimit e që janë të përmbledhërën në pes kushtet e islamit, si namazis e qati haji, agjërimi e tjerë, pastaj këtu hynë s parimet, vlerat, virtytë dhe cilësi morale, pastaj hyjn cilësit që kanë të bëjnë me jetën ekonomike, pastaj ato me jetën politike, pastaj ato me jetën sociale e psikike, me jetën intelektuale, me jetën kulturore artistike e qytetërimore e tjera e tjera. Pra, gjithçka çka mund të paramendohet në jetën njerëzit, në çfarë të gjitha këto janë në përgjegjësi të plot me atë që është, është shprehur në Kur'an dhe në Sunetin e Peygamberit (s.a.w). Të gjitha këto janë i badet Kryërja zbatimit të gjitha këtyre punëve Marja me këto sielje është pra i badet Quët i badet Quët në nështrim Quët dëgjoshë mëri dhe respektim I vullnetit e Zotit E pra i badet qenka Ta respektosh vullnetin e Zotit Ta dëgjoshë vullnetin dëshirën e Zotit Të jesh njëri që do të regosh Dëgjoshë mërin në nështrimin Respektin të në më të thell Me dëshurin më të plotë ndaj asaj çka dëshiron Allahu çka dëshiron Allahu të bëhet të zbatohet në këtë botë krejt atë çka talip Allahu prej teje të bësh atë që nga ibadet pra me një fjalë ibadeth quhet dhe llogaritë çdo punë, çdo sjellje dhe çdo veprimtari e njeriu të musliman. Çdo lëvizje që ai e kryen brenda 24 orëve të ditës së tij. E jo vetëm ajo që bëhet në xhami si kuptojnë shumica e njerëzve. Pra çka është ibadet? Sipas shumicës së njerëzve, ibadeti është të farësh namaz pastaj sipas dikujt mund të jetë edhe tjetër, pra të algjërosh, ibadeti është shënjahç edhe tjetër. Po këto janë ibadete dhe janë në forma më të përkryera, forma më të përsosura dhe ndoshta forma më të dashura të ibadetit, që në mënyrë më të mirë, më të bukur e tregon në nështrimin tënd ndaj Zotit. Mirë, po nuk janë vetëm këto ibadete. Këto janë, mirëpo nuk janë vetëm këto. Ka edhe shumë punë, shumë lëvizje e shumë gestë të tjera që lirisht mund të quhen ibadet. Për po shembull merëti merëti jetën 24 orësh të një të një besimtarit çfarë bën ai ai natën pushon natën pushon e kur çohot në mëngjes çfarë bën menjëherë sa sa çohot sa, sa zgjohet për shtratin e të tretë të ditë ai e falendëron Allahun ai e falendëron Zotin që jamusoj që edhe një herë të zgjohet pra të ringjallet dhe që të mund të vazhdoj jetën edhe, njëherë, edhe një ditë tjetër nëse Në një farë forme, si që thot edhe për e mërës rëmë, gjumi është gjysën e vdekjes Gjysën e vdekjes E pra, e falandronë zotin, o zot të falanderoj, jam mirë njohë o sëndajteje Që ma dhe shansen, ma dhe mundësin që të vazhdoj edhe këtë dit në itatin në nënështimit tën Pra, me këtë fja që i bëndi posa uqove pre shtratit tënë, ti e falanderove zotin, ti i bëndë hamë zotit E kjë falandrim është i badet tënë Të falanderojsh zotin, të jesh me njohës në ndaj zotin, është i badet. Tjetër çka? Sa ozdojove prej shtrate e the këtë fjallë e falanderojve zotin, e tanime çka? Shkove dhe more abdes. Të marrësh abdes, është i badet. E përse të marrësh abdes? Nga se do të falrësh namazin e sabahot. Pra një herë vetëm e shkuarja jote te vendi ku do të marrësh abdesin është ibadet. Vetëm hapat tu që i ndron ti te vend për të mbritur te vendi ku do të marrësh abdes janë ibadet. Pse? Nisesh ecën, këmbët tua lëvizin tënde, lëvizjet tua i bën për çka? Për të arritur të kryesh një punë tjetër që po ashtu është ibadet. E pra edhe këndrim i hapave, edhe kjo ecja jote është ibadet. E shkon e merr abdesin është Marja abdest është ibadet, pasi merr abdestin ose gjatë marrjes së abdestit i lutesh Allahut, dreton duat Allahut, pasi merr abdestin duke fshir abdestin pra, ti përsëri e falenderon Allahun, përsëri i lutesh Allahut, këndon duat, lexon dua, dua luti Allahu te shanu. E pastaj e merr aseljadin dhe e shtron. I dretohesh kibles dhe fan namazin e sabahut. Është ibadet. Ibadet që tham namazi në forma më, përkryr, më taj, e përkryer, më e përsosur ibadet. Pastaj e han mendjesim doshta. Në çoftë është koha dhe në çoftë ke bosh për hite të ushtesh ta ta hash kaftjalën, e han kaftjalën, e han at racionin e mëngjesit. E të ushtesh, ta ushtesh vetëm, ta ushtesh vetëm që ajo vetvetja, ky organizëm i yt jet i aft pastaj të punoj, të jet i aft pastaj të mund jetojë në mënyrë të rregullt dhe normale. Të jet i aft pastaj edhe të të bëj edhe i bërit të tjera që e ke obligim. Dhe në çoftë e ban këtë pra u ushqen me vetvetën, e mirë mban me vetvetën tënde. Këtë ba ba pra ushqimin që e hanë Dhe që pas të e më në fund Dhe në filim e filon me bismillah E në fund e përfundon me elhamdullah Pra këtë ushqim që e merë për organizmin tënë Për ta mirë mba këtë organizmin tënë Këto janë i badet Kjo është i badet E pas të e thash Pas i përfundon me, ush, me të ushqirit e falënderon Zotin edhe një herë për të mirës që ti dha me të cilat ti ushqejve e ushqej vë organizmin tim. E falëndron Allahun që të ka dhënë mundësinë këtë ushqim ta fitosh dhe ta hajosh halal. E pastaj qeohesh, e vesh vetveten, e vesh e vesh organizmin dhe trupin tim, e vesh të shë të punës dhe çka nisesh për në vendin e punës. Vetveshja pra jot procedura e veshjes të të shë të punës është ibadet. Pse? Nga se ti nisur që kosh në vendin e punës. Nëse pra është çështë të shkosh të furisën Allahut, pra Allah thot, "Fidaku de solate fanteshu fi al-ard." Me të thjeshtë fjale për namazin e jomës, por që vlen edhe për namazet tjera. E kur të përfundoni me falën e namazit, shpërndahuni në për tokë për ti për ti fituar ato beqatite të Allahut. Pra shpërndahuni, është një urdhër, është një porsi e Allahut, shpërndahuni në tokë dhe kërkoni të mira të beqatite të Allahut që i Allahu i ka krijuar për ju. E pra ti ky person, pra kur po i vesh këto tëshë të punës për të nisur për në vendin e punës, tashmë ky, ky është nis për një rrugë. Pra procedura e veshjes së të tësheve, procedura e përgatitjes për të shkuar në vendin e punës. Pastaj shkollja, ectja, ose uftimi me mjet ose ose ose os. Kretë këto janë i badet, përse? Nga se shkon të bësh një punë me cilë është i kënaqër Allah o gjëshanë, përse e bënë atë që të mund të fitosh në fakën dhe riskun e vetë vetës tënde dhe të familjes tënde. E të punosh, është i badet, të punosh me qëllim që ta mirëmbash vetë vetën tënde, ta mirëmbash familjen tënde, ta mirëmbash dhe të kujdesish për shëqerin islame, me punën tënde, me angazhimin tënde që të dëbësh ti, dhe me fitimin që do ta fitosh prej asaj pune, prej atij angazhimit që e bën ti, ti thash një herë do ta mbash vetën që e ke obligim, do ta mbash familjen tënde që po ashtu e ke obligim, do ta mbash shoqërinë islame dhe mban njerëzimin që po ashtu e ke obligim. E pra kjo Kjo obligim nuk është një obligim i ardhur Ose i shpehur nga një kushjetër Porse nga anë e Allahu dëshanu E pra Allahu të ka obliguar të pënosh Allahu të ka obliguar të angazhohesh Për vetë vetën, për familje dhe për mbarë njërzimin E ti je duke bëgte Dë të ti je mu aty Këtë Allahu dëshiron të të shoh E pra puna qenë ka i badet Puna qenë ka i badet Cile pun Aje pun që e filon në orarin e caktuar Kur duhet të filosh Jo edhe me vënesë Jo edhe të bësh prehij at punën tënde ta të fillosh me vonesë, me vonesë që do të shkaktoj pastaj taknatit të të punëdansi ut edhe të firma që të kaponsuar. Jo, por do të fillosh në kohën e vet, do të fillosh me bismillah edhe pse firma nuk është e jotja, edhe pse firma vendi punës ku punon ti nuk është e jotja, po mundet edhe në jo muslimani kryesori është që ti ta fillosh punën tënde, ta të fillosh me bismillah dhe të kërkosh prej Allahut, Allahu të, Allah të ndihmojë gjatë kësaj kohe përderisa ti je duke punuar, dhe në fund të thuash o Zot, unë u un mundova ta bëja timin, rezultati tashmë është prej anës tënde. E pra, kët punë, pra kët orar të punës kalon me kët me kët ditë, duke u sjell mirë me pundhënësin, duke u sjell si është më së miri me kolegët e tjerë të punës, duke u sjell mirë me mjetët e punës, duke mos i keçëpërdor, duke mos i shpërdoruar ato, duke mos i keçëpërdor ato dhe punën e bën ashtu në mënyrën precize, e bën në mënyrën profesionale, sepse pengamera selam thot punon që më shumë të dua Allahu është ajo që ka kryhet në formën më të përkryer, në formën më profesionale, me mirësinë më të madhe. E pra, e bën punën tënde me atë përgjithësinë e plotë tënde që e ke, çike më përsipër se do ta kryesh këtë punë kështu, në këtë formë. Atëherë dhe e bën këtë ti e duke bë ibadet, tani më erdh pauza. Erë të pausë dhe ti tash, ti tash, e pinë dhe e freskonë vetë vetën, e qëtëson vetë vetën, pushonë, e ki pushimi ytë tashma është ibadet, si ka mundësi. Ka mundësi, sepse ti tashma je lodhë duke bë ba ibadet, cilën je lodhë duke bë punë, duke punuar, e tashma edhe kjo që lodhja jote, edhe kjo është ibadet, pëse ti tani më gjithë këto momente tua, gjithë do minunë, gjithë do segonde jote është duke kaluar në ibadet, ti e në ibadet, Vazdon kështu, e bën pauzën e drekës, e bën tjetrën, e han ushqimin e pastaj e përfundon atë dhe në fund, thash, s'i thash, i lutesh Allahut dhe lësh anutin, kur punjë e bëre të përfundojmë me sukses dhe të vi rezultati dhe fryti për kësaj pune e pastaj kthehesh, kthehesh pa në familjen dhe në shtëpinë tënde. Gjatë rrugës ndoshta kthehen në shitore, kthehen në një në një dوكان dhe merr ca materiale merr diçka për në familjen tënde për ti për ti gëzuar fëmijët dhe për ta gëzuar familjen tënde çka çka bën çka e duhet të bën ti duhet të bletur për kën për vetveten për fëmijët dhe për familjen tënde që ato ti harxhosh bashkë me njerëzit e familjes tënde me anëtarët e familjes tënde e pejgamberi sra më thot nuk ka as edhe ka më të mirë që mund të ta jetë njeriu sesa ato që jet në familjen e vet Së da kanë më të mirë, lëmoshë më të mirë, që mund të jebë një riu, dhe të është ajo që ka një riu e fiton dhe e hargjon brenda familjes vetë. Pra, është fjallë për personi cili mundohë të punoj dhe të mirë mbaj familjën e vetë, që të mos e korit vetë vetën dhe të mos e korit familjën e vetë, të mos i detiroj këta të shtrinë ndorën diku i tjetër, por se dëshiron të ruaj atë nderin, dëshiron të ruaj atë nderin, dunitetin e vetë njerëzor dhe islam ashtu siç e obligon Allahu pra që të mos jetë nevoitar, të mos i jap lypës, të mos e shtrëndoren për ta furnizuar vetveten dhe për ta furnizuar familjen apo anëtarë të familjes. Përse kë shkojnë në punë, fitoi diçka dhe me atë që ka fituar tani më E hargjon, e jep së dhe ka në familjen e vetë E pra, pengamene së në thot, së dhe kraj me mirë është ajo që ka ti e hargjon në familjen tënde E pra, ky që ka qenka duke bërë? Ky qenka duke dhe në lëmosh, me që ka? Me të që ka sjel në shtëpi për antarët e familjes e vetë Ky pra qenka duke bërë i badet E pas ta i vjen i përshëndet antarët e familjes ai both mi të vet, merret me to, luan dhe bën një shaka me ta, u ndihmon atyre në punë, dhe në angazhimet e tyre, në probleme që mund të kër ato eventualisht, u ndihmon në zgjidhjen e tyre, pastaj ulet dhe pushon. Ulet dhe pushon pse? Është lod duke bëj ibadet. Tham edhe kjo, këtë kohë tjetër që është duke kaluar për pushim, por çlave, edhe kjo është ibadet. Pse? anjë do të kaluar një moment të caktuar të ditës vetë të jetës së tij për çka por toç lodhur nga nga një punë që e pati obligim ta bëj. Pastaj në mas dikuri i falë edhe namazet që eventualisht mund të kenë mbetur në vendin e punës, ndoshta punëdhënësi nuk ia ja ka lejuar fit jashtë ia ka lejuar të fal namazet. Edhe disa e kanë kaluar dhe i fal kaza, e tjerat i falnë kënd në kone vet, e pra e han darkën, e han në sofër bashkë me ditë antarëve të familjes dhe kjo është ibadet, kjo është e knajit dhe lezet i më i madh e pastaj e pastaj vazdon, vazdon në jetën e ditë çka ndoshta niset të dhe shkon të bëj vizitë, të, të bëjziarë, të vizitoj dikën një shokun, një mikun e vet e kjo është ibadet, të nisësh të kesh qëllimin, shkosh të vizitojsh dikën për të mirë, vetëm ky qëllim, vetëm ky niyet është ai që paguhet, siç thotë pengemer selam. E pastaj të shkosh, të shkosh do të vizitojsh, të kalosh disa çaste tek këngjëmeta e viziton, e bën ziarret. Këmben disa fjallë të mira, indihmonë ose të ndihmonë për t'i qka, karoni disa qaset e konqme, duke mos e ofenduar askandin, duke mos bëgjibet, duke mos e marrë në përgoj, duke mos utalë me të tjiret, pra duke u marrë me problemet e veta, duke u marrë me problemet seriose të ummet islam, për zgjidhin e atyre probleme me dhe kësumë rathë. Ndoshtë edhe shkonë edhe ledzojnë bashkërish disa pjesë kurani, edhe transmetojnë ose flasin, diskutojnë për disa fjalë të peymesë lan, diskutojnë ndoshta për disa rregulla të Islamit, pra diskutojnë për Islamin e për gjënjën e Islamit, me të muslimanëve në natësi, zhvillojmë bisedat e këtilla dhe dhe kthehet pas në shtëpinë vet. Kthehet në shtëpinë e vet me të gjitha të përshëndetit, me të gjitha selamet dhe në atë vend ku disa njerëz janë ulur, janë të buar dhe kë po ku vendojnë dhe aty përmendet Allahu përmendet pejgamberi Allahu të thot atje melekte Allahu el shani rahmet el shani mfirabet pra edhe kjo vizit edhe kalimi kësaj vizite kështu në këtë formë kanë ibadet kthimi pastaj në shtëpi është ibadet e pastaj rënja në shtrat është ibadet gjumi i, i këtij personit është ibadet pra edhe zgjimi pastaj për natën tjetër me me falëndrimin që e bën Allahu el shani këtë kjo ibadet është ibadet tham ibadet pra qenë ka gjithëto levizje, gjithëto sielje, gjithëto veprim, gjithëto punë që njeri o musliman e banë gjatë gjithë 24 orve të ditës e ti. Kjo pra qenë ka i badet. E pra, shalat ala, javën e ashë me do të flasim më gjersisht lidhur me veprimtarit, apo sferat, apo fushat i badetit, se qëfar mund të kretë në i badet, përveç kësa që u munduam të themi nështë, Brenda, duke përshkuro pra një ditë të musimanit pra kretë këto janë i badet mirë po do të shofëm edhe tisa gjera tjera që nuk i keme theksuar sante ishala javë në ashtme do t'i theksojm edhe ato se qfar kuptimi pra paska fjana i badet thamë është një fjallë që shumë gjera, shumë sende dhe i badet nuk qenë ka pra vetëm namazi, vetëm agjerimi, vetëm haji e zeqati, këto janë gjithë sësi se janë i badete dhe janë format më të përkyrë më të mira dhe më të dashër të zotit i badetit, mirë po edhe shumë pun tjera paska që mund të quen i badet dhe janë i badet dhe besimtari njëri ju kështu duhet i kuptoj këto jeta e ti, jeta e muslimanit gjitho minut, gjitho sekund e muslimanit të kalon në ibadet. Ai është në ibadet. Ai është duke u nështruar. Ai është duke e dëgjuar. Ai është duke e respektuar në çdo frym të tij është duke e respektuar dhe dëgjuar Allahu xhënahu. E kjo është, kjo është ajo çka e lip Allahu brenesh. Dhe kjo është ajo çka tham se është qëllimi i ekzistimit tonë në këtë botë. O ma khalaqtul jinne wal insa illa liyabudun. Njerëzit dhe xhinet nuk i kam krijuar për diçka tjetër për poshtë që ata të më zërojnë mua, të më bëjnë i badet mua, e pra i badet qenë ka kalimi i jetës dhe një personi kështu në këtë formë. Allahu qoftë i knaqën me ne e me ju, Allahu jush përbleftë për kohën, për durimi që patët të më dëgjoni mua, dhe Allahu i dhashtë të gjithat mirat. Lillahi në Fatiha.